Der Rattenfänger von Hameln Es war einmal eine kleine Stadt namens Hameln. Diese Stadt lag am Ufer eines Flusses in Deutschland. Es war eine ruhige und angenehme Stadt. Aber vor ungefähr 50 Jahren machten die Leute Hameln schmutzig und unrein. Sie begannen Müll auf die Straßen zu werfen, vor ihrem Haus und überall, wo sie hinkamen. Selbst der Bürgermeister der Stadt ignorierte die Situation. Infolgedessen war die Stadt voller Ratten. Die Menschen in Hamen litten an Krankheiten, die von Ratten übertragen wurden. Die Ratten waren überall in der Stadt. Sie bissen Babys in den Wiegen, aßen Käse in den Gefäßen und öffneten die Kisten mit gesalzenen Sprotten. Sie pflegten ihr Nest in den Schuhen und Hüten zu machen. Sie waren sogar in Besprechungszimmern und störten die Gespräche mit ihren Quietschen und Kreischen. Oh. So, okay. ah! uh! Alle Bürger eilten zum Palast des Bürgermeisters und baten um Hilfe. Raus mit den Ratten! mit den Ratten! Ratten Alle Ratten raus! Der Bürgermeister hörte das Geschrei der Leute und kam heraus. Was ist denn hier los? Hm, wir möchten, dass sie so schnell wie möglich gegen die Ratten vorgehen. Oder wir entziehen ihnen das Amt. Wir werden eine Besprechung abhalten und eine Lösung finden. Geben Sie mir etwas Zeit. Die Worte des Bürgermeisters beruhigte die Leute. Der Bürgermeister arrangierte ein Treffen mit dem Rat. Auch nach langen Diskussionen und stundenlangen Debatten konnten sie keine Lösung für das Problem finden. Plötzlich klopfte es an der Tür. rein. Ein Mann betrat den Raum. Der seltsamste Mann, den jemals jemand gesehen hatte. Er trug einen eigenartigen langen Mantel, der halb rot und halb gelb war. Er war dünn und groß. Seine Finger wackelten ungeduldig, als ob sie auf einer Pfeife spielten. Bist du vom Zirkus weggelaufen? Die ganze Halle fing an zu laufen. Die Leute nennen mich Rattenfänger. Ich habe einen magischen Charme, um alle Kreaturen auf der Erde zu beschwören. Jede Kreatur, die kriecht, schwimmt, fliegt, läuft oder geht. Ich benutze meine Magie für Kreaturen, die schädlich sind wie Maulwürfe, Kröten, Molche, Wiepern und Ratten. Ratten? Sie können Ratten beschwören? Aber wie sollen wir Ihnen das glauben? Ich habe die Menschen in einer afrikanischen Stadt von einem riesigen Mückenschwarm befreit. In einer asiatischen Stadt rettete ich die Menschen vor Vampirfledermäusen. Ich gehe um die Welt, um Menschen vor Kreaturen zu retten. Okay, na dann zeigen Sie mal Ihr Können und befreien uns von den Ratten. Definitiv, mein Herr. Aber dafür geben Sie mir 1000 Gulden. Ja, natürlich. Alles, was Sie wollen. Was sagen die Ratsmitglieder dazu? Der Rat stimmte der Entscheidung des Bürgermeisters zu. Sie können jetzt mit der Arbeit beginnen. Der Rattenfänger trat auf die Straße und lächelte. Er zog leise seine Pfeife heraus. Er begann drei schrille Tröner auf der Pfeife zu spielen. Wie verzaubert stürzten alle Ratten aus den Häusern, aus den Schuhen und Hüten und ließen das Essen zurück, an dem sie nagten. Graue Ratten, weiße Ratten, braune Ratten, alle kamen auf die Straße gerannt. Sie begannen alle, dem Pfeifer zu folgen. Schritt für Schritt marschierten sie durch die Stadt, bis sie an den Fluss kamen. Die Leute von Hameln genossen den Anblick mit weit geöffnetem Mund und Augen. Der Pfeifer sprang auf den Stein im Wasser und stand darauf und spielte die Pfeife. Ratten fielen blind in den Fluss und ertranken. Eine nach der anderen sprangen sie unwissend ins Wasser. Bald waren keine Ratten mehr am Ufer. Hameln war von Ratten befreit. Der Rattenfänger ging für seine Belohnung zum Bürgermeister. Ich habe meinen Auftrag erledigt. Nun ist es Zeit, dass Sie Ihr Versprechen einlösen. Gebt mir meinen Lohn. Sie haben einen wunderbaren Job gemacht, ja. Aber 1000 Thaler für eine Aufgabe für ein paar Stunden sind es nicht wert. Das ist zu viel Geld für einen Tag. Sie brechen Ihr Versprechen. Okay, ich zahle Ihnen 100 Thaler. Das ist mehr als genug für einen Tag Arbeit. Das ist nicht richtig. Ich werde Ihnen zeigen, was ich tun kann. Ein blöder Rattenfänger für Sie kann nicht mal einen Stein in dieser Stadt etwas anhaben. Nehmen Sie das Geld und verschwinden Sie. Der Rattenfänger verließ die Halle. Er kam auf die Straße und zog seine Pfeife wieder heraus. Er legte sie auf seinen Mund und begann zu spielen. Aber dieses Mal war die Melodie anders. Nacheinander drehten die Kinder den Kopf und gingen auf den Pfeifer zu. Ah! Hm. Wow! Der Pfeifer begann zu laufen und die Kinder folgten ihm. Ihre Eltern und Erziehungsberechtigten waren von der Melodie betäubt und konnten sich nicht von ihren Plätzen entfernen. Oh. Oh. Die Pfeifermelodie machte sie taub. Der Rattenfinger ging über die Flussbrücke und marschierte auf dem Berg zu. Als er zu einer Bergseite gelangte, öffnete sich ein geheimnisvolles Portal im Berg. Der Pfeifer ging hinein und die Kinder folgten ihm. Die Tür schloss sich hinter ihnen. Der Einzige, der außerhalb des Portals blieb, war ein lahmer Junge, der es nicht erreichen konnte, bevor es geschlossen wurde. Als die Melodie anhielt, rannten die Leute auf den Berg zu. Sie fanden nur ein Kind in der Nähe des Berges, also fragten sie nach den anderen Kindern. Sie gingen alle zu einer Höhle, aber die war zu, bevor ich ankam. Ja, aber warum folgt ihr ihm alle? Er hat uns versprochen, uns zu einem Wunderland zu bringen, wo es Schokoladenquellen und Keksbäume gibt. Er hat mir sogar gesagt, dass ich dann wieder laufen kann. Aber plötzlich war die Musik aus. Auf einmal stand ich hier vor dem Berg. Die Leute fühlten sich traurig und begannen für ihre Kinder zu weinen. Aber es half nichts. Oh, mein Kind, komm zurück. Komm zurück, komm zurück, mein Kind. Sie riefen den Bürgermeister und machten ihn für alles verantwortlich. Ich habe auch mein Kind verloren. Es tut mir leid für alles, was ich getan habe. Ich habe ihnen tausend Taler gebracht. Bitte geben Sie uns unsere Kinder zurück. Kommen Sie zurück, wo immer Sie sind, Herr Rattenfänger. Zu Ihrer Überraschung trat der Rattenfänger hinter dem Berg hervor. Alle waren erleichtert, nachdem Sie ihn gesehen hatten. Oh, wir sind froh, dass Sie zurückgekommen sind. Wo sind unsere Kinder? Sie sind alle sicher und glücklich. Sie werden zurückkommen, sobald Sie Ihr Versprechen erfüllt haben. Der Bürgermeister gab ihm 1000 Gulden und sofort erschien das Portal im Berg. Die Kinder kamen angerannt und fielen ihren Eltern in die Arme. Mutter, Vater, Mama, Papa! Herr Rattenfänger, ich danke Ihnen im Namen der ganzen Stadt. Danke, dass Sie uns vor den Ratten gerettet und unsere Kinder zurückgebracht haben. Ich werde meine Versprechen in Zukunft einhalten. Ihr werdet eure Kinder verlieren und die Ratten werden auch zurückkommen. Was? Was? Warum? Warum? Warum? Eure Stadt ist so unrein. Dies zieht Schädlinge wie Ratten und Insekten an. Sie werden Krankheiten in eurer Stadt verbreiten. Und bald werden eure Kinder krank sein. Dies wird dazu führen, dass sie sie verlieren. Ich, der Bürgermeister dieser Stadt, übernehme die Verantwortung, die Stadt in Zukunft sauber zu halten. Wir werfen jetzt Müll nur noch in Mülltonnen. Und tun alles, um unsere Stadt frei von Ratten und Krankheiten zu halten. Ja? Ja. ja. Er, hat recht. er hat recht. Nun gut. Es ist Zeit für mich, auf Wiedersehen zu sagen. Der Rattenfänger verließ die Stadt und Hameln wurde eine saubere Stadt wie vor 50 Jahren.